مولانا عبدالباری صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا چورتر نمبر کسٹ پتوپائی معاللہ پر اگزائی مسجد کی پس سات سات دوزار نو کی شہر دید ملائی دو پتہ یا ساتی نشاء حالی طریق سنت کے سات اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیرہ روٹ سوابی پروپرائیٹر انورشویر توحیدی موبائل نمبر زیرو دف دیں چیزا بستا با مقابلہ که خبری او دا صورت نام سورت نام کم تیرا شویدان چا افغیر اللہ اب تغیی حکمان بغیر داللہ نا بلفی صلقونو لټوم رازہ فی صلب پا کتاب داللہ کوم وقولو اوائی تاسو آماننا منگا ایمان روڑے دیں باللزی پاغ کتاب اندل ایلینا چرا لگل شوید مونگتا و اندل ایلی کمارا لگل شوید تاسو تا و الہنا لائک دبند گئی ز وإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ أَوْ يَمُنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَخُذُنْ كِي وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ دَا دَلِيلِ نَقْلِي ذکر کِي وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ دَلِيلِ نَقْلِ أَهْلِ كِتَابَنَا دَا رنگير علي گله دې مونږ ته دا کتاب فَالَّذِينَ هَوَىٰ كَسَانَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ چور کړه دې مونږه غايله کتاب یمنونه به ی هغ ایمان راړی په د باېواامها اولائی او باز دد نه من غ د یؤمننو بهی چې ایمان راړی په مطلب دا د هلی کتابو کوم بعضو ایمان راړی دی او بعضې پهې امیانو کېوهوم چا هغهه په ز د نهدي ولاړ د غغ ایمان راړی دی او دا انکاریان سووک دی وماجههدو به آات نه ان کار نه کوئ زمونږ دتونونه الل کافرونه مګفرمان الل کافرونه کافر او نا شکره. چې کار نه او کار نه شکروي نو دې به انکار کوي او چې نداکاری نه وي اونه هغه بي ایمان رارې وا ما كنت تتلو من قبله نوې ته مخکې د دینه صدقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وا ما كنت تتلو تانلوس من قبلی مخکې د دینه من ان هس کتابو یو کتاب تان دلستې ولا تخطو بيمینیکا او نن دی لیکل زده دا کتاب پخپل خلاص یان ان دی یو کتاب لست دی ندې سلی کل کړي دین او په فصاحت سره لګي یو کتاب بیانای داستا ستاپن نبوت لوی دلیل له هوګه د لیکسو شوکې کتا لیکلی زده کړي لستلی عزت عزت کړي ازل ارتاب المفتلون دغه وخت په شکل او باطل برسو باطل برس ته ته یو چې د حق مقابله کړي دا حق مقابله کې پاغا غلط او شبهاتو غلط او اعتراضاتو غلط او شکونو سره وی بل هو آیات بینات بلکی دا دی آیات واضحه کی ظهور الذین اوتل العلم دا دی حقا نیت په سیندا دا, دا, علم دا دی چا کې جوړ کړ شوی دا ایت ایلم دا واضحه دی او هغه چا د پاره چې هغه لسنه سیلم نصیب دی وما ما یجهدوا بیااتنا الا الظالمون انکار نه کوي زموندا ایتونه مگر ظالمان وقالوا لولا انزل الاله ايات من ربه فديزا نه سازره تخفيف ذکر کین ات نمبر یو کم بن دوستم پوری یو کم شپیتم پوری وقالوا لولا انزل الاله ايات من ربه ولنشرى لقلب دي پیغمبر سموجیزید در عبد طرف نہ قل توا انما الایات لله یقینا معجزی ده الله اختیار کین وانما انا نذیر مبین او ذی یم يرون او المی یکفهم ایا انذر کافی د دې لپاره ان انزلنا الیک الكتاب چمون را لګل د تا کتاب یو تل لهم چلوست کیږي په دې باندې دوی لولا انزل علیه آیات من ربی په دې معجزه ول نه راضی نو جواب درې چولې دا قران د دې ته معجزه نه ښه غاری سم دا معجزه نه دا ان فی ذلک الرحمتا یقینا په دې کې د رحمت و ذکر او نصیحت لکه او میومنون د پار ادا کوم چی مان را دي قل کف بالله بیني و بینکم شهیدا دا نتیجہ ذکر کید ما قبل قلت او ا کفا بالله کافی د الله بیني و زما استاد درمنده شهیدن گوا یا لم بو یگ الله ما فی السماوات و الارض باغس جسمن نزمو کو کی دین والذین دا کسان چې مان را وویل د دروغ په خدایانو بال باطل په غلطه خبرو په باطل باندې او کفرو بالله او کفر کړي په الله اولایک هم الخاسرون دا کسان دي دا ونيان و یستاجلونک بلا عذاب دای تلوار سره غوړستانه عذاب دا زجر دی پزرغhto د عذاب چې دې زرغړی عذاب او رب لزت توي چې دی مستحق د عذاب ګرځې دلی دی د عذاب یو نیټمو قرار ده کاغ نیټر نوې نوتررو سبدي پهفاتو شوو بلوله جلون مسممان که نوی یو نیټمو کاره ل جا هممل عذاب نوخ دیت غلی دیتهاعذااب وله تعتیین نامو خاامخابه را زیديته د عذاب بغ د تنما ساابه په هم لا شوورنو دی ب نه پوېږي یستاجلونه دیتلوار سره غړستان عذااب په ان جههن نه له محيی یکیناً جہانم گیرک ان د دے پا کافروں یوم یخشاہم العذاب و کمر چپٹ بگی دیلر عذاب من فوقہم دا پورتا دا دینا و من تحت ارجلہم اولاند دا خبودا دینا و یقولو ابو ای اللہ رب لیزت زوکو ما کنتم تعملون اوسا کیا غاچتا ساملون اکول یا عبادی اللذین آمنو دا دی زینہ تراخر د سورتا سالورم باب دیو پدی کی ابتلاہ بالحجرت ذکر کئی او دلائل اقلیہ ذکر کئی او بیا زواجر ذکر کئی سم اطلب امتحان برا زی زان بہت دیٹنگئے او گرے پدی امتحاناتو کلوی امتحان اغکده کلے ملک وطن پری خودلی داڑی را خبره خبر دا فاللہ رب العزت وی جزما دا دین دا پارا بدا ام برداشت کئی یا عبادی اللذین آمنو او زما بندگانو ان ارضی واسعه زما از مکده فراخا فیا یفابدون خاص زما بندگی وکې څه مطلب زمزما کفرخا د خاص ماله بندگی وکړي یعنی طبيعي و زې کې الله بندګی نشي کولنو دا ستاده ژوند مقصد دی دا زې فريده بل زې ته دا غځه تلل شي جلته زما بندگی کولې شي لکه حدیثونه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله اخر زمانه شي امر بالمعروف و نهي عن المنکر صفایدا نور کوي نو بیا بهتر مال غړډیو به زیدين او بهتر انسان هغه وی چې د خپل ایمان د حفاظت لپاره د خلک پریزی ماشر پری دین او زیو زنګلتا او زی, زی غرونتا بسلته د ابو زای ګوري د غړو د پیس پیسې او وبس کی بسپاغي گزاره کوي ژوند تی ري بس دا بیا بهتر انسان نه زګدا مقصد د ژوند د انسان دا. کل دا دا دی الله وایي چې کله در باندې زمکه تنګ شو زمای عبادت ته نسوک نپری دي نه زمزمه کا فراخدا یو ځای تلل شه کل نفسن زاهکۃ الموت دا دمه طریقه د ترغیب د هجرتو که تواي چې نيار زخو نو زم دي نه الله یې سو پوری بنوځي اخر مرګ را روان دی کنه فمرګ به تیزی هنو اوس لړ شه کلو کل نفسن زاهکۃ الموت هر یو نفس کونګه د مرګ دی سمائی لینا ترجاؤنا بیاب ممتر آپس کول شای کپ دی وطن کې مرینو امب مال رازی او کپ بل مطن کې مرشوی نو امب مال رازی نو سماء امانا حجرتو کا الله رب العزت بی دی قیامت پر از لئی مقاماتو کی زائفین واللزین آمنوا آملو الصالحات درم طریقہ دا ترغیب دا حجرت تا دنیا کې کور پر خود اللہ ایدین بخکل کور در کم نور وایا واللهنا منګسان چیمانې راړه واملو صالیحاتې او عملو کیک لا نو ان هم منجننتې ځای بور کو موږد لر په جننت کې غورفن بالا خانې تجری چې من ته حالن لا د داغین نه نروونه خالی دي نفیا م شب په دی کې نیمه اجرروله عامین ډېره خ د اجر داعمل کوونکو ډېرهخبت د صبروا چه صبر وکوا والا ربهم يتوکلون او خپل رب باندې بر وس او اعتماد کوي وکایم من دابه ته لا تحمل رزقها سلورم طریقہ د ترغیب اله هجرت هاغه دادا کتویر ملک پریدم وطن پریدم دل دمي پټی فصل نه دل کاروبار دی او د جبل وطن دلرشم نو خرم بسو الله رب لی ز توي د مارغان تو ګره ډیر جناور داسي دي چنن یو ځای کې سبب بل ځای کې غمارغان ورکوړنی معلوم هړو وطن نه معلوم خو کته یو سره لې دي چې هغه ځان سره بوجای تړلې ده نيوي کې داني یو ببل کې واخذي یوې سره هم نه ده ټول مارغان ټول جنده سره دې چې چته نزي نزان سره درځک پندونه نه وړي او نه گاډي وړي او بس یو ځای کې چې الله درځې کې تنظیم کوي بل دې ته جړل در بیا الله د رزق نو الله وي چې مارغان لوړ کوم نو تا چې زماده دین د پاره ملک وطن پر خدو تعالی باندې کوم او ک من دابته ډیر د زندسرونه دا سري لا تحمل و رزقا چې طاقت نلري د پورته کولو د روزي اخبلی یا لا تحمل و رزقا طاقت نلري د روزي د پیدا کولو او خپل دان لا الله اللهې د کورکې د ل را و یا کو تاسو ل را هم هو او دغ الله د وړدون کې اوپیا دا اوس د اقلیه کي د لای اقیا ولا وله انسانال ته هم کهته دد من خلق السماوات وړ چا چې چاپې دا کړړی د اسممانو ازمکه په سخخره شم چا تا بیکی د نوورپوکم لقولون نه الله خا مخه دی ب چلله فانا يفجون كم درف داړو له شیدیده دا الله د توحیدنا دا منی چې بر وخت هر څ الله پیدا کړی او بیا موږ د عبادت کین الله یفسد الرزق لمن یشاو الله فراخیر رزق چاله راجو غاړي من عبادت د خپل بندگانو را و یکدر له او تنگیدیلرا ان الله بكل شئ الله دې پاره یوسف باندې پویا ولا که تده اینا تبوسوکی من نزلمینا سمایمان چه سوک راوری ده اسمان نو بو فا احیابه الارضا تازه قیف ده سر از مکا بعد موتی ها پس دو چوالی دا غینا لیاقولون الله خامخواده ای بو ایچه اللہ ورده ده مشرکا خیده ده ده ده زمانه ده مشرکا خیده سده باران نکیی ویورش ده بابان اکانی را ده کبر تو خورده نو اغف ده کافر ده چه اغوی باران الله وره خدانو ورو له سنا څخه اختیار ور کړی نه پاږیه کیده هغه کافر دی د مسلمانی مسلمانې باران الله ور دی بابا ورای هغه باران زامن الله ور کوي هغه دی وینا بابا کیږي د پلانکی بابا زیارت تجللد شه حضرت اولو غټي ور کوي چې سوره اولټي دی ور کړی دوره زامن دې زمن کیږي دا هغه به کافری او دی مسلمانې ولې دی ز موسګو منه خو مزونه کولې کته وای ته زہت کوم ناغه مہ جونہ کول تا به یو کړي یقدره 500 کړو ابو جہل 3 500 سالہ کړو هاو کته وای زمما شکل صورت د مسلمان بہنو دا ابو جہل هم لوی الوی کیلا و سکا مې وبگی تموس د خپل جماعت کی گئے هغه به په بیت الله کې کولو ته خپل وطن کې د لپات کیږي هغه کی به په آغاز مکه پات کیږي جاغه په ټولو کې الله ته به تر او خوش شرک یو طرف نه او شرکم په ګداسي او جستان اسپکو د دی زمانه د مشرک نه د اغه زمانه د مشرک شرک کمزور دی د زمانه کې مشرک لویه ترقي کړه اعظم یو ملګرو یو رسی وی وایي کابه جهل راپاسه ده کنه دا مشرکان یې ولیدل داغه بوې کدا مسلمانانو نه زنه زنه بریک مسلمانین دی ځین د مسلمانو اجماع توم دي دي خو ام راضی نو کدا مسلمانې کنن بس په ټولو کې سر کې مسلمانین دی ولی چې څو کارونه باغ کېو نو هغه په دای کې 100% موجود دي خو څو په کې راسی دي چې باغ یې کوم نو الله رب ولې د هغه دا زمانې د مشرکا کيده ذکر کړي چې د دوی نه د بوسو کې چې باران سوګره وري دی الله فصل سوګره وباسي وی الله نو کول دوا الحمدلله تمام صفاتونو خو د توبې کې واځي الله لری بل اکثرهم لا یاکلون بلکې اکثر په دای کې نه پويږي دغیوا کې دا دوا چې دا ټول کارونه الله کوي خو دامونږ چې د چا عبادت کو نودی به الله حرببولزت ته زمونږ شفاارت کوي او الله بخواه خامخا کبلی په د کا کې د مشرقانو صورت تیوننس کې تیره شوه ایماه به دهم اللهقربونه الله زفا د الله بعدت د د نوره بعدت چې کوو دیله کو چې مونږ الله ته نزې کي دی به خپله سنی شي کولی او چې الله ته اووی الله ب کوي دا کده د کوفر دا د شرک دا. شخامخاب الله بیا کئی وما ازیل حیات الدنیا اللہ لحوان و دا تزہید من تزہید في الدنیا نرد دا جون لگ اللہ لحوان مکر تماشا دا و لائبن لو بی څنګه چې سنگا چه تماشا و لو بی دا حقیقت نہیں او دا دا لگ ٹیمی دا دا دا دنیا د لگ ٹیم دے دی لوگو مر دے یا اللہ دنیا کی سڑی دا دا ارسخ هيګنا دبي ځکلک له ملګرو دی او مثال وامه په خو به دخل کوه مرن نډیرو اوس لګلګ پکا تر را روان دي پکا تر راځي کنه راځي دا دنیا دا عمر هم د کښې ری یو خبرو کوم خبر کیږي خو بنا مخ کې جوادا کرکٹ او ګانا نو پینځه پینځرا سی بو ها پینځه پینځرا دې بلګیا و لګیا بو دا سماشګر به وته نه څوس یا غار ور ورالند کر ورالند <سؤال> کر ورالند <سؤال> کنو یویر دې دراوسته او داګی نه نور ورالند کو انو غبل شی دی دا د دنیا دا الله موږ او تاسو ته په دک کزای کې نمونه خای چې څنګه د دک لوبي صح حقیقت نشته بس لوبا د تماشګر دی کین اصل یو څاد تانیو غیدل چې وا بس لړل نسی یوړل ځان سره ایسومن ها او اړ یو چرایي مړه خلکو نه ټیم دنو زې چې د تماشاو کو بلوي زسړی له ټیم دی راځه او به خدای سره وچې دا هر هرڅه وکړو نو دا خط ميدو ولدي دا کسې د دنیا د اجن لوبي دي تماشې دي پد رب دسترګې به ختمي خو قصاص او خیالي نو دا تماشګر پد نور کناسي هوتنګي ګينا هر وې مړ دی گیم ډېره ما ځکړی دا, دا کسې د دنیا د تماشې ده پدغه کې شروع ی دی کې گیم ختم شېدې د خلونه ډبې او خوې یاره زموږ خو ځ دملا سوي روز د دملا پسوي پويږي ټیم کې نه پويږي چې د دنیا د عمر ختم شو دد به په سي پوهشي به په دردونو پوه شي او بیا به تنغت ټ تللی کم ټیمم چې د دی شوي نهځان د ب کوول نځکه اللهوي چې الله هوون تمماشي دي واللا به نولووبې په انت داله خیر کن کور د اخیراته لهل حیوان دا داصل جوان د لوکان یاالمونونه کدی پو دی د بهی به دنیا نه غه کړي په ازاره کې ب نه شې د مشرق ذکر کوي په ازاره کې بو ففل کې کله چې د سوه شي په کشت کې او دا کشت اوبه په مخه واخلي ددعول الله د ای رابللی الله لره مخلیسی نهلهبد حال کې چې خالص کوون الله ت خپله ب نه فلم هر کله چ الله خلاصېور کې د لره اوچته ضا هم میشر کوونه دغ وختې الله سری صدار او بربرا دا داغه زمانه د مشرکا کیدا وه چې سخته به پراله په دریاب کې به الله تواز کو امام علوسی رحمه الله وي د نن زمانه د مشرک حالت دا وینې ډیر بد تر دی چې دوی بسخته کوم به الله نه بلته आवाज کوي هر زمګي استادو به یوارې ما کوي چې ګرکولای وي دریاب کې را پورې چاته تلو منازري او سار له په مدرسې ته ځان رسېږي د کیشته کې را روان ني نو هغه کیشته وي په مخاور ایګ مشریکان نو یی بغداد طرف ته مخکو هله اسونه جوړه کړو چلو اسونه په یکه را ورسی دالیموي چې خدای اوسه جل وکم دای بډی ډیم کې په مساله څنګه پوه کوم وړې دې دا غي مخه تودري دو غالبا مولانا ابواللہ سیبو د پنجاب والا هغه مخه تودري دو هغه خلکو دې را سیګو داسې کو خدای ته وګوري داساسو چې چا تاواز کوي کنه داغه عادت ما ته معلوم دی هغه د کښټېړم به 12 کال په وګو کې کته ساتي 12 کال پسه راوچي دی هغه زما سهار مدرسې کې سبقونه دي ز مدرسې زان رسوموي خدای ته وګوري چې تاغه تاواز کوي چې سهار لمغه چې دنو پوری کیوی دا غیزه ته خبر را لوي او وایي ک دوه لس کال یو جمله کې ختم کړو څستاسو اوم دا کیدلا چې دولس کاله ډوب ساتلی او دولس کاله فسې راوېستا وو ظالمانو هغه ته اواز کوي نو هغه ذات ته اواز نو کوي چې په یو منډه کې دنه م پوری ستې شي نو الله هغه مشرک به د ریب کې ماته اواز کو دا مشرک به د الله نه بل ته اواز کوي نو هغه کافر دی هغه سکه مسلمان نه دی هغه د نور ګنداملونه ګوره مشرک به موسکو دغه بیت الله کې دنا بمونځو وموزی بربادت لکه تاړي وشپېلې دویم دا چې ناغي موزونه به هم تاړي وشپېلې د دې زمانه د مشرک عبادتهم قتللې چې دا یو را دی ورته ځتا سره دا کمپیوټر را بار کوم چې پاغي کې غازی کورو کورې دا پیرانو په خوده یقینو کې یو پیر په کې بربند کسي بس صرف ا کپړه به په او یو دا ځوره لاسونه چې د ښواره کینو د دینه زیاته وګدکونه صحیح ده دمرا دمرا او برسې مریدانو روجه تکړي او هغه خولې په ځانې مګي او نورې داسی جافې رولړ دي دا سي لېلېښتو دومره دومره ګيري او چې ذکر کوي نو چتي ګر اخلاصيږي او هو او ټول بیر د ګوري هغه ته ځغه سګینو دی او دتاسې کوي ماغه مشرک داغه عمل برباد او طریقې برباده او دې دومره څه برباده دې دغه پنکشي قدم رواني خدوم ردا چاغه بزنت ومشرک وی د انسان ته مسلمان وی په دله دی بل د مسلمان نه لیکفرو بما اتیناهم د دې لپاره چې انکار وکي داغه نه چورکړی نیمګ دایلا ولیا تمتعو او دې لپاره چې फायदा واخلي مزي واخلي د دنیا الله پس سوف یعلمون ازر د جپو بش بخبل انجام اولا یرو ان جاءنا حراما امنا دا زجر ورکی مشرک اللله و چې کله څخه لاس دررکم بیا ما سری صدار جوړی وی یواې دریاب کې د زهپ رازم رازمم په د اوچ هم تله مع عزت درکی دی اووالم یاره او آیا نهګوري او ناجاالنا حرامان چې من ګدوله د حرم عامې نهنظرای دامن و یو تخت طفناسو من حولهم او تختولی کېږې خلک د چا پیراد د نه نزما دا متې اشاره د سطته دی کېګوری یی نقطی د اشاره ده او هغه دتی په د حرم کې د نزمہ کور دی تاسو می د دې کور په برکت باندې په امن کې ګرځولې او د حرم نه چې بهر شي نو په هر کلی کې الٰه موجود دی خو هغه الٰه امن نه دی ورکړې امام شاولی اللہ رحم الله وی ما من بلدۃ الا ولها الہاتن توبد هر یو کلی کې یو نه یو الٰه موجود دی چې دا غي بندگی کیږي شاع عبد القادر اوموی بستی میں وی پہاڑی یو کلی کیونه الہ موجود وین او د خلکو د عقیدې چې بس هم اس کی راییت ہیں سو وخت انے پر کوئی پناہ ده نهی سکتا او چې کلا سخت رالا اس سوق چلا پناہ نشور کوله الله ویز علیما په دې حرم کې امن ما در کړه له بهر دنیا وګورا زمانه الہوا د نور ډیرو بندگی کیږي کی چا مون ور غړې نی دې ور کړه نو د بلی بار تولیک ونه ا فبل آیا د په لو خبرو یقین کوي با معبوط باندې په ب ین دی اوفضبل با میونه آیا په بالو ېسو باندې او په باطلو خبرو یقین کوي په بنیمت الله یک او د الله د نعمت م انکار کار کوي پهما عظلمو ممانیال د الله قذبانڅوک دلې ظالم دا چا نه چې جوړی کړپل الله بندې درروغه او کس ذبه بله کې ی نسبت د دررو کهه خبریته لمما جا و هر کله چراغ دا حق دتا که په صورت د پیغمبر کې او په صورت د کتاب کې او جها کو چراغ انکاریتو کو الله روغ جوړول سو دیوی منتخه الله حکم کړلې داد الله رب العزت خو حدا چې دا مونږ کم کارونه کو په دی الله حکم کړلې الله ایذاب ما دروغ لی الیس فی جهنم مسول للكافرین لکه سن مشرکان تشرکای شرک له دلیل ګورې د قران نه د قران په بوله دلیل ګوري کم دلیل الا ان اولیا الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ګورین او اولیا وبنيارې نه پیغمبري اوليه به لک غلامن زکیا جبرایل امین چاله ورقولی شنو د جبرایل له لوی مقام د امت د خاصانو دی د انبیو دی ولدی بنشي ورقولی مشرک به د قران نه دلیل ګوري الله ربول عزت وای د سره دلیل نشته دی به دروغ وای الله دې دروغ به زه خللی سفیجهنممه آیا نشته د په جههننم کې ممسول لل کافرین ځای د کافروول الذي نه جاه دوفی نه صورت کې مسله ځکروه شووروی چې کړی وه په حصاً ناسو انوطرکو یقولو عام نه هم لا یختتنون د خلکو دا کومان دی چې کې نصررف په با ایمان باندې په با پریښ دی او امتحان به پین راځوي نه را جیبه. وس علاوه یو سړی امتحان برداشت کنو چې سمره سخت امتحان برداشت کوو ډوره بدده اجر او ثواب زیاتې ولذین جہادو فینا هغه کسان چې کوشش کوي زموږ په دین کې لناهدین لهم صبلنا وبخو من دیتلارخ ولی سہل ابن عبد الله وی رحمه الله چې جہادو فینا دې کوشش کوي په تا بهدارې زموږ کې لناهدین لهم صبلنا او به ښی مونږ د تلالارې د ثواب زمونګه یع زما تا کرا ک را روانډې د د سواب کارونه به ته زخیم دارنې جا دو فه دې کوشش کوې په دعوت کې ډیرمهت سره لیا د دعوت ور ورکئ لنه ه نه همصبحبولنا نو به مونږ د تلارې د د لالو زمونګه د هک مسله دعوت یو سړی کوي هغې د پاارهمهنت کوئي الله ززهب ته د لایل خیم او فظیرب مې آاز راېمهله وي اوله زینه جادو فه هغه سووک چې ځان کړړی د پاه د سلوو دلم فلوو د لم د کتاب زمون کې لا نهد نهصبحوپ لانا نومون به ته خو نه کوو الله و چې کم سړی زما د کتاب د ده کولو د دی د زده کولو د پااره لګیا د منډه او ترله ي اوڅه میهنت د عمل لا رپلاوم. الله د زمونږ اوساسو دکه حاله توصفتو ګ او ان الله له معال محسیینین امداد د الله د دینی کاو سره امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دی فکر د عمر د نو حال سره توصلسلام دارنګ دا صورت ممتاز دي په مثال د شرک د آم کبوت سره بل دا صورت ممتاز دي وطړغيب باندې مهنت تا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم صراطنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بزع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سوره الصوره الروم مکي سوره ده ترتیب ده سوراتوں کے درس نمبر دے پس د صورت لاقبوت نه او پهزول کې سور اتم دی پس د صورت انشکاک نه رابط ددي صورت د مخکې سره دا دی صورت دا مخ مخکې صورت کې ممسله د جیاده وال نهنجنا نه پهې صورتت کې اان د غبي کوي ج کا الله قالبه ب در کوم دو دا چې به غ صورتت ک آخره ک وال نهنج دوفي نه ل نه نه فان الله لمعالمحسنين کوم <خخخ> <خخ> خلک چې زمنګ د دین لپاره کوشش کوي الله عزوجل لريما نو دې صورت کې د فینا بیان کړي <خخ> <خخ> چې مراد څه دې هغه بیانې توحید د الله ولا اللح سمت الله سم دریم داګه صورت کې ویلو چې جهاد د کین په دې صورت کې ما سره ذکر کیږي چې لاغره د پاره جهاد کین بل داګه صورت کې ویلو ان الله لمال محسنین چې دا الله ربول عزت امداد د مؤمنانو سره دی نو پدی صورت کې مہیات او مقام د الله رب ته وي د مہیات او مقام خوین سم مطلب چ الله عزت نیکان او سره یماده دې سم مطلب دی نو ابا وصله هم کې دې ګرګی کانه حق کنا علينا نصر المؤمنين دې لازم به امداد د مؤمنانو اللهم مؤمنان سره به امداد کوم بل لاج بها صورت کې مسله به جهاد و نه دلته مسله به انفاک ذکر کین بل ربا دغه صورت کې دا خبره کړو د مشرک حالت ذکر کړو چې زارکبو فل فل کدا کلهږي شته چې شواز راشي تکلیف پر راښنه یوازې الله <سؤال> تعالی آواز کړي خو چې کله به راحت شین نو بیا د غیر د الله رب العزت ته بلت آواز کړي نو د دې سورۃ کې تیس نمبر آیت کې نور ازیا تکړه چې یوازې کیشته نه بلکې کله چې به تکلیف راشي اذا مس الناس زر چې سوه حکم بده تکلیف را فریاد الله تې په چا تکلیف دې لري بغیر د الله نه د عبادت کړي داوته صورت بشارت مؤمنانو ته د فتحې خلاصه به سورته سورته دری بابا باندې لومنۍ باب ابن نمبر آیات پوری دیم آیات نمبر 41 پوری او درم تر اخر د سورته پړومنی باب کې مثال د پارا د دا داووده سورته ذکر کوي بوا کې د روميانو سره يلا ای زب المؤمنان لفتحه وغلبا وركون دا غید پارا مثال د غلبي ذ رومیانو ذکر کین بل پري ضرورت کې به ذکر کې داو د مؤمن دعو د صورت سلورمه پینځم آیات کین درمه خبره پدې باب کې به ذکر کې دلیلی سلورم زجر به ذکر کې منکرینو دا انزم خبرا تخویفات بذکر کئی دنیا بیا اخروی شپاگم دا چیدی باب کی بشارتم ذکر کئی مومنانو تا او بیا واللسم و تلسم آیت کی دعوة توحید ذکر کئی الف لا انیم تذیب مانا یک یوازی اللہ پوئیگی غلیباتې روو کمزور کړی شل رومیان په هم من بعد غلبهم فی همفی نل ار دی په ندز مک په هم او دا رومیان من بعد غلبهم غاببه هم پس د کمزرو کېیدلوونه سییغلی بونه زر دی چې زوره اوور بشي پاسته د کمزور کېدو د نه زر دی چې زوره ور بشي ولم ا ذکر کای چې د فارس او د دا د دوللي حکومتونو د فارس به حکومت کی دا یو مستقل علاقہ افغانستان ایران او اکثر مشرقي ملکونه دا د فارس د حکومت د لاندېو د دوی مشر ته کې سراوین او دا مجوسیانو د او د دونار عبادت که انکی دویم چه کم رومیانو نو ترشامه پوری پاکسر مغربی ملکونو داگی اکتدار و حکومتو او دا احلی کتابو نسواراو فارس او دا روم جګړه بوا کلا یو زور اور کلا بل زورور پو یو جگړې او شو چې باندې کې فارس والو روميانو ته ډېر نقصان وراسو روميانو نه شاموغهسته او بصره او زراعه او بلاد جزيره بلاد جزيره را تا غزینو صبخواني نومونو دایته قبضه کړل روميان کوسطنطنیه د غونشل او نورټول علاقه تن له لا ماکی مکرامه ته جيت مشرکان ډیر خوشاله شوې زمونږ غرونه پرونو ورونو غالبشي ډیر خوشاله مو مؤمنان په باندې خپاوو دا جنگ کم زې شو نو نوډيرو نماز ذکر کوي چې په مابین د عذراقات او د بصره کې شوم او علماء علیه الی رحمه الله یو بالقل د عبد ابن عباس او د سدینا ذکر کوي چې بل اردن او فلسطین د هاجنګ شهود اردن او د فلسطین ترمن ده یا پدغه ځینو باندې شوم او به هر حال علاکه تلوي درومیانونه نو مشرکان خوشاله خوشحالهوو مومنان په خفه الله دیت را ولیږ چې کم رومیان نن کم زوری شول سګه زمانه بعد ب زور وورشي دایو پیششن وه چکه دا پیشن وي راله او صدیق دی د کافرو دیو سړی سره شارته لګ چې رومیان دغ لېغ زه ووررک پیلاس لاسو خان شرط بکیدو دری کال کې تر میان غالب نسل نژبو خان در کوم لاسو کوه ال سل نو ته بلا سره نبی علی سلام د پتا ولا کې نبی علی سلام ابو بکر صدیق ته چې دغه الله فی بزع سنین د بزوی اطلاق د درو نو اخلي ترنهه پوری بلا این باندې کیګین مانا ده چې درو نو په بارا او د ترنهه پوری دې ته بزاوې اې له شي زلور کال شي 156 پکشي واطا او کې دې 25 شي او اتدا څو کا چې موږ دون زیات کا او دشار ته معلوم زیات کا ابو بکر صدیق لړ خبره وسره وکړا وېسل او خان به لاس کاله نیټه شو نهه کاله ورډه راخدایې شپک کال چې تیرېدل او دا هغه دور چې نبی لسلام هجرت کړو مدینه منوره ته راغله و کمراست چې ځنګې بدر او شنو په کافرو غلبو مونده هم بدر کرات باندې روميانو غلبو مونده خدایي او ډېر مربوط چال دې کړې د تاریخ علما چې دوی په وړي راځي په تریکې سره باغي غلبه حاصل کړو ډېلومبه لګیاو ځان طاقت برابر وو چې دوی په شې جر اوسنا سم مزاحمت کولې شو نا غې دې ته تاسو دا شو کې زمونږ د علاقې پرې دی هغه وته بالکل دا په پرېد خو موږ را کوی وایي سورہ نو اتیا سند کونا د 10000 را به وای را کوی هغه ډېر خدا ودا بدل درکو وای زمونږه خزانه په ملک کې چا را خري دي مونږ په سيګردو را وندوبې ډېر را خدا دایو لا کېدل چا برابر د ګرځیدل آ سندکونه برابر کړو حدیث په مزمس کې نورم وسرا یو اوسو سندکونه د سرو درو بدغه کړی یو نور په مزمس کې آریو سندک کې یو یو فوجي کې نو هاغله خمس اداره وسلام وکړه رینینګ شو دا فوجي نمبر 3000 پیډی وار کړيدي ها راونی دارسواله خوشاله دي تیربس ډیر لوی دولت هم تي وره دا کړي چې کله تاسو دا ټول پیټې د نن نقص نو بس د دان نه کوم فوجان دي داسې طریقې سره هغه بکسې بند کړی چې د نن زور کولا وی دي وې چې کله تاسو د نن لړشي دو ټول وزیران وزيران نه کنا نو چې بارلیمنت لړشي ټول کی دي نو بټ ټول به تر بهر شي او د نه محافظین وضعیت نزیات لز دولس بو یا بشل دیر شو بهر حال د ای دنتلی دي جسنګ د ای دن شو پتو تولګي د ټول را دن شویو وای نور فوج به مونږ د بهر نه پټ پټ درلیغو د ای دن اور رسیدل نور فوج بهر را رسید بد دیو دم د نروتل په وزیرانو شروع کړه او دا د غدې چې د هر کو مشر د مړکو نو بس بیا ګټاستا ده او دایوالا دن پا غاپ دا حکومت پا غزائی کی وزیران ټول قتل کڑا نو چی کلی لیڈرشپ ختم شا نو روستو فوجان پا پتا نپویدل جا خدای منگسی چلو کو او غاٹ غاٹ سڑیوالا پلک سات کی اوڑل نه په نور فوجراغی نو دل دلکڑا او نیست نابو دیکڑا دیخوا مومنانو په بدر کې کو فارول شکاس ورک آخوا رومیانو بارسوالو له شیکاس ورک الله دعا له خوشحالو مسلمانانو یوزای کړی او په کافرو دعا له غمو نه یوزای شو ابو بکر صدیق راغه د خپل شرط حاصلولو لپاره خاصળે مړو دا, دا غته زامنو نه سلو خان واغسلو خو نبی صلی الله و سلم په 10 صدقه کان دغه ټیم پوری شرط نو حرام اوس بندې یو او سړی به شرط نه لګی غلیبه الروم کمزورې کړل رومیان فی ادن الارض باغ انزدی از مکه کی مکیتا چه په نسبت طرف ارسل مکی د ډیره انزدی وه او هم مبارغ غلبهم او دا رومیان روسو د غلبی نه پدایبه مي دا غلبهم غلب مصدر مبنی للمفعول او هم ضميري هم ضمير چې کمندای نائب فاعل اگ ته موضاف دي او هم او دا رومیان من بعد غلبهم پس د کمزوری کی دلو ددائنا سيغلبونا زرده چی دی بزورا ورشی فی بزر سنینا پیوسوک لونو کی دل او ده شپک کالا پس شو شپک کالا چی دیر دل نضی غلبو من دا لله الامر من بعد لله الامر من قبل و من بعد خاص اللہ لده اختیار مخید دینا ورست دینا ویوم ازن يفرح المؤمنون ودغر از شي مؤمنان أهداد النبي صلى الله عليه وسلم ده صداكات يوليانا خوا بنصر الله فإمداد ده الله ينصر من يشاءه الله إمداد في دي چاچه وغادي وهو العزيز الرحيم ودغى الله ده زرور مهربان وعد الله وعدك لده الله رب لذت دا ده الله وعده ده چه دي لب غلب وركم اغرشت نشو لا يخلف الله وعده خلاف بنكي الله ده فلي وعدهنا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن ډېر خلک نه پويږي او ځجر ورکهي مشرکان ولا واعراض د اخرت نه چې دې د اخرت نه غافل دي او دنیا باندې پويږي نو د دیوچنه سترګي بند دي حق نه قبول نه یي يعلمون د مشرکان ظاهرا من الحیات الدنیا راختار او سرګنجند دنیا پههم ان الاخرتهم غافلون او دوی دا داخرت دا نه او دوی دنا خبره دا, دا مشرکانو حالت کولن ذکر کړي چې د دنیا په جون خپو او د اخرت نه غافل دي نو نن د مسلمانانو دا کهاله دا سټکه ذکر کړه چې د دنیا په جون پويږي او د اخرت نه غافل دي نو پتو ده چې قیامت به راځي ځکه چې قیامت هرات له اکلم د دې تقاضا کوي چې ورسره کار دداسې چې ټول انسانیت باغې کې مخې وروستانې درېږي هر چا ته د خپل مشرانو پهتهولږي دنیا کې جسه کړي دي چا به ظلم او زیاتې کړ چا به دوکو دړهاکې کړي چې د د ټولو سفاو شي که نه داسې رس په کار ده الله پته دتهکی وور شته اودی هغې نغاافه دي نه خبره دي اوله اتف کروفیم لکه د نن زمانی مسلمان غافل دي قیمت منم خوده غافل بس یاره کہتے بشیو سره وی اولا می تفکرو فی انفسهم آیا دې سوچنی له کله په خپل ځانونو کې ځان ته لګو غورا ما خلق الله یعنی سادي بدن کې کم شي زیاتی دي کم اندام کم یو راګه او کم یو جوړ به ځایا دي کم به فائدې الله پیدا کړی نو دې دورا لوی نظام تنه ګوري پیدا کوم زاد پیدا کړل نو له بیفایدی پیدا کړل وسو ما خلق الله السماوات والارض ندي پیدا کړی الله اسمان ونظم کا وما بينهما او هر چا د دې تر منځ دی الا مگر د پار دحکار کول دحقم وا جلم من سمن او پنیټو کررا وان کثیر من الناس یکن اندر خلقنا بلقاء ربهم لکافرون و ملاقات دخبل رب دین کاریان اولم یسیرو فی الارد دا تخوی فی دنیا بی ذکر کئی اللہ آیا دین گرزی پزمکا کی فینزرو چوگوری کیف کانا قبط کی اللزین من قبلهم چسنگا و انجام ده و خلکو چو ددین مخیو کانو اشد منهم قوطا اغی سختو ددین پتاکات کی و اصار الارد او اڑول وزمکا و عمروها او بادکڑیوها ااک سره مما زیات دهغې نه مروه چې د یا باده کړړی ده وجات همرولوبل هم وات راغلیو د پیغمبران پیوان مران ددي پهکاره او دلایلو الله د دنیا تاریخ خوګړه لگوو کرد ده ستا نه مخکې مضبوط مضبوط خلک تیر شو دی دځمکې په ضمیداره ډیرر خپو دل په بادو په بګلو ډیرر خپې دل داسې بګلی جوړی کړي چې تا نهدي جوړی کړي. حال سو جاات هم ر هم بال البلات یغن مران تووازه د راړو خد دغې ان کارو ک چېین اللَّهُ کونه الله ماطببړو او فماکان الله اصلمه همم ندي الله چظلمې کړړي پد ولاکنقانون ف هم يزليمون لیکندي پخپلدانان ماې ظلمم کړ یا شبان دام ده دا خلکو اساو چې بذيب کولا اسو ابد ان کذبو بیاات الله د دې وجنه چې نسبته دروې کلو د علایتنو ته وقانو بها یستهزون او دې چې سره بیٹو کې کولي مطلب دې الله دنيیا کې وګړه کنه د دې غټو اټو د ملارو د دا تا کا تور حالت الله رب العزت وي چې بده کله انجام بد شو او مالم تنزل واي السوءا دا اسم لجهنم دا نوم د جهنم به کما ان الحسن حسن اسم للجنه څنګه چې حسنا نوم د جنت دی نو السوءا اسم د جهنم دی نوم د جهنم دی حاصل لاچ ان جامد زخش زګج د الله ایتونه انکار کړو او دې پوری ټوکی ګولې الله يبدا الخلقا پس باق د قیامت دلیل عقلی الله اول پیدا کړه له مخلوق سم یئذو به به دوباره پورته کی ثم الیه تر جاونو به به الله ت تاسو واپس کوله شي ويوم تقوم الساعه فکمرت کیم بشی قیامت یبلس المجرمون ناو به بشی مجرمان ناو مه به بشی مجرمان دا الله رب العزت ارحمنا یا ناو مه به بشی مجرمان دخل خدایاننا مالم تنزل ما ناك اي اصل مشركونا من كل خير بهر خیر نه بدای نا امیدای بالکل زدا خیر ته نه ولم يكن لهم من شركائهم او نه بد دید پاره د شریکان د لدينا شفاء سو شفارسیان الا منصفي وي من شركائهم ما نذا من الذين عبدوهم من دون الله من الذين عبدوهم من دون الله نبید دیده پارا دیده شریکانونه د هغه کسانونه چې د عبادت کړې د سوا د الله نه شفاعه او شفاعت یان اخلاص او الخبریده پریده او پرید شفاعت هم دیده پاران نشي کولای او کانوا بشرکایهم کافرین او بلا مشرکان د خپل شریکانونه انکار یان د ابوی خو والله ربنا ما كنا مشركين مون خو شرک نه د کړې وای وایوم تاقوم الساعه فكما رزق قائم بشی قیامت یوم یتفرقون فقدرز بدا خلق جدا جداشی جدا جدا بسنگ شی ما له تنزيل کی امام بغویر رحم الله وی یتميز اهل الجنه من اهل النار جدا بشی د دوزخیانو نا اور امام مقاتل رحمه الله کول ذکر کوي يتفرقون بعد الحساب الى الجنه والنار مقصد د ټولو یو دی چې دی په دغه ورځ جدا دوزخ والو به دوزخ ته ځي او جنت والو به جنت ته ځي الله دې موږ او تاسو باغه ډله کراوې چې ګم جنت تروانی فاما الذين امنوا نو ده بشارت ذکر کوي مؤمنان او تا او دا بیان د دې دې چې دې په جدا جدا شي هغه جدا زینه به کوي استاذ خیالي سړی دی بازار کې وسون اړي سغلړ شو د انتظار ضرورت نو انتظارګه جوړي او یو د پاسه لیکلي مردانا او بل په پاسه لیکلي زنانا اوس هغه ټیکلر شي دي لیډیز او ابل څه شي کنه یو هغه یې خو به یو د زنانا او د نس دې یو د نارینه وجوده جدايي جدا نو دوه قیامت پر از دو ځای یو دی او د زخت او بل جنت نه ام الذين امنوا اغه کسان چې ایمان رااله او عمل صالحات عملی وکنه پههم فی روضۃ یحبرون نظيبه په باغچو ده جنت کې خوشاله شي یحبرون دذیب عزت کول شي عزتمن بکړي شي فی روضه فی روضۃ الجن فہم فی روضۃ ذیب دای په باقی روضه سدوی هي البستان الذي في غايت النظاره هي غايت النظارتين البستان الذي في غایت النظاره ذات سراء واذا ها غباغ دي چ ډير زيادت شين وي نو تو وي او ده يخبرون معناه عبد الله ابن عباس نے نقل کیں چقال ابن عباس یکرمونا نحسر داروا وتوفهم في روزهتین وی با دی باغونو کشنو باغنو کی یحبرونا خوشالو لی بشی یحبرونا عزت من کو لی بشی دی و اما اللزین کفرو و کسان جو کفر اوکا و کذبو او نسبت د دروغ یو کائیتو نظم انگدا و لقائل آخرتی و ملاقات د آخرتا ف اولائی کفل آزاب محضرون ند آگا کسان با آزاب کی حاضر کڑشی و نئی خام خواب حاضر لشی سی غد مجھولی دل تو ام ذکر ک� وعال ده يحبرون ده اعزاز ده او دلته ده زلط ده رسوائی ده پارا فسبحان اللہ فاکی وعی ده پارا ده اللہ حین تومسونا کلچ ماخام کوئی وحین تصبحونا و کلچ سهر کوئی وله الحمد او ده الله ده پارا حمد وعی صفتون بیانوائی ده بی اللہ ویدا وله الحمد جمله خبر يذا طمانه د انشا سرا لك څنګه چې ما قبل سبحان الله سبحوا سبحان الله اغه امر داو امر دي اغه انشاءونه دا, دا انشا دي دا معنا انشاء دي او لفظا خبر وله الحمد رضی الله تعالی په را پاکي بیان وايي صفاتونه بیان وايي په سماوات او ارض وله الحمد رضی الله تعالی په دي ذ خدای توبه فیسماوات والارض باسمان از مککی واشین او دد لپاره پاکی بیان وای په وخت د ما ذکر کین وحینت ظهیرونا کلاچماس بهین کوای یعنی په اسمان کې چې کوم مخلوق دی نو تم حکم دی چې د الله حمد وای په اسمان کې چې کوم مخلوق دی نو حکم دی چې د الله حمد وای د دې آیت دلال دی له پند نشو قرآن ته به یا عبارت ذکر کړلې مبحر المحيط قالوا اتفق المفسرون على ان الخمسه داخله في هذه الايه واذا مفسرون اتفاق د پدې 15 مزونه پدې کې داخلي وان ابن عباس ما ذكرت الخمس الا فيها عبد الله ابن عباس وې چې د 15 مزونه تذکره صرف پدې آيته نو کېدري حینت امسونا دا ما خام حینت اصبیحونا کلچ سهار کوئی نما خاما او ما صدن پا کراغی عاشیان کی ما زکر او حینت اظہیرونا کی دا ما صدقی نوان یخرجو الحیمن المیت دی زائن آیات نمبر اکتالیس پوری دیم باب پدی کی اولس دلائل اکلیا نسال دپارا دا توحید او اتو اصول زکر قید الله دنا دن اثرت حاصلولو ده شکستنا ده بچ کدو او سلورم خبره زجر بذکر کئی مشرکانو تا یخورجو الحیه اول دلیل اکلین رو باسی جونده من المیت ده مرنه و یخورجو المیتا رو باسی مرنه من الحیه ده جوندینا و یحیل ارض و بعد موتها تا کئیز مکا پس دو چوالی دا غینا اللہ قدرت خواهنده د یوسی زنا بلکل مخالف پیدا کوي مړ نه او د جوندی نه مړو د قدرت درله دی داررنې د د او چې زمک نهشننش او تازهت تازه غ یاره او باسی د قدرتدلله دی او قذالیکه تو خرجون ه دغسې بتا سرهستله کېږي ومن آت یو دخوا د قدرت درله نه خبره ان خلقکم کوم چې تاسو پیدا کړئ من تو را ب د انتم نهسم اضاان یا تاسو انسانان تن تشرروونه چفاېګئ پهمکه کې۔ الله ای بلده قدرت نه می دادا چې تاسو می د خاورې پیدا کړی او بیا په دې اسمه کا کې خاورې یی او د نه خو قدرت الله نه دا خبره ده ان خلقلککم مین انفسکم ازواجاً چې پیدا کړی دی الله تاسو د بار د نه سنو تاسو نبی بیان لته سکنو الیها د بار چې آرام حاصل کړي د دې څخه وجعل بینکم موده او د رسول د الله تاسو درمین دا تاسو په مسکی موده دوستي مِنَ وَرَحْمَتِنَا قَرَّصَ كَوَلْبَيَابَل بَانِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ لیکن باندې ګډېر ځات دلایلی د پاره را کوم چې سو جو فکر کوي دنه خود قدرت د الله نه اېدا خبره ده چې تاسو د پاره یې د دې جنس نبی پیدا کړی نه لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا د پاره چارا حاصل کای د سره اوس مطلب خدای الله د اراند پر پیدا کړی د دفتر د چل د ده دارنګ بل گئے ته بمنډه زکه دې چل ته خزینه سي دي هتوې قران ویلي تاسګون ویلې اچارام حاصل کې دي څه نه پردې خزینه دي خپل خزې دي نکاح و سراوکه نبی په کې دی نه نو جنې ځدي نکړي اسه ته ګور نټو پونه وحلینو ته تاسګون ویلې ته په اړه اچارام حاصل کې دي څه هغه د شریعت نه په خلاف کې هر یو کار کې د دنیا او آخرت نقصان نه وي وجعلابینکم ودتن در رسول داستا سردمند مينہ ورحمتن او ترس کول پيوبل باندې مفتی شفیع له مه الله دی ذکر کړو ځکه روست دوه حالات په انسان دو حالات راځي یو حالت د ځانای دي ځکه چې مشمول کیږي څو کوزونه نه کوي یو حالت د ځانای دي نو دغه دی ټیم کې انسان د بدن هغه طاقتونه مضبوطی نو د دې ټیم کې د خذ او د خاون هغه مینا هغه مودت وي ځکه چې یو بلم د یوم جدنو د بدن حاجت دی د بلم د بدن حاجت دین نو دې ټیم کې تعلق د مینه وی او چې کله هغه شهوانی قوتونه کمزوري شي سړی بابا شو او خدای اوبای شو نو اوزم لیدې او بل سرامین ډېره وي او, او دی دی دا مینه د هغه شهوتی طاقت د وجنه نه شهوانی طاقتونو د وجنه نه بلکې دا یو ترسې بيوبل یو وی دی را سره ډیر خوخت ډیر کړه د ناغه د بوډای خیال ساتین دا غوري بوسره تښمه بیا چولی که ساخلی نو کډیر واسی نی پټه بوډای له سراړي وای زکه ډیر خوخت سره تیر کړه دین او دا چې کورته سراشی نو ک نورې د سیمه نو با اوی وازر کیږي ګورې بابا له کی سبا کیو کوي ناغه وای وې انسان کې دا دعوا حالت ناراضی پس د نو زکه الله دا دوټه ذکر کړه چې موادتن و رحمتان ان فظال کله آین ودي کې د ډیر زیات د لایل د قدرتدلله لکو تف کون نه پااره دها کوم چېسووج فيکر کوي ومن یاتی او د نخ د قدرتدل لا نه خلکو سماواې وړ دی پیداش دی وختلافال سنه دی کوم او اختلاف د جب ستاسو د والوانې <سؤال> کو مدرنګ نوستاسو اسمې پیداکهئ د قدرت نخ ده پیدا کړی د د قدرت نخ اختلااف سنه کوم اختلاف د جب ستاسو د الان کومه د رنګو یو آدم له السلامو او د یو جبوه او دغ اولاتې پیدا شوي دی او دنیا کې فور دی نوس دا چېې څنګه جوده شوي پښتو څنګه جوړه شو پارې څنګه جوړ شوه انگلیس څنګه جوړ شو بد د په حقیقت باند یو الله لم دی وال라이 <سؤال> دسمه د قدرت یو نخره انو نتا سوګورای چې دی یو خاندان خلکی هغهګه د یو زنه لړشي بل ځای ته او نا بل جب ابو می زکه ها بل جب نه هری خدا دا چې یو نسل نسل په تیرشل م بیا د فاطمه لګی چې زمونږه مجبا په دیم نسل جسیر صرف دوره پاتای چې زمونږه بره جبا ادمه ديته مسافر راغلی او چې سو درې نسل او رم نسل لازم خپل جب هره کړی الله اختلاف د <متحدث> جب ستاسوو دا زما د قدرت نهخ ده او اختلاف دررنګنوستاسو دا د قدرت نهخ سوک تور دي سوکپین ديڅک څنګه ی سوو دی ان فيظالې کلعاالمین یکنن پهې کې د نخې د پاه د پوه خلکو لعالی می نه د پااره د پودونکو پهمنې یو د وابتغاؤكم من فضله او لاټول ساسد فضل الله نه معنا مکم بللي ونهار خوب سره راز شپه ذکر کړم او ابتغاؤكم من فضله لاټول ساسد فضل الله رب لید ته دای ذکر کړم اصل کې شپه آرام نه پاره ده او رز ذکر د پاره ده او کلا کلا یو سره مجبورای درجه آرام ته هم جایز دي د شپې کار ته مجبورش نه دغه صورتونه دي ذکر د منا مکم سره الیل او نهار ذکر کړو او وب دی من کوم منفذلی د ذکر کړو ان فی ذلک الایات ان بذیک د ډیر دلایل د قدرت د الله لکومی یسمعونا فطاردها قوم چغی اوری وغیګد کنه وما علم التنزل و سماع تدبر و اعتبار لو غی خذلن الا مرادین د صد او د برط په اراده د امی دی غیګدی نا ایبرت حاصل کیو بیا په کې سوچ کئ ایبرت نہ حاصلې نو سبدته نسیت شي ومن آیات یو د خو قدرت د الله دا خبره ده یری کوم البرکات خی تاسو د برې